«Ну, нічого сказати, панотче», – каже Череваниха Шрамові. «Швиденько ви добуваєте із своїм сином замки. Отже, ми рам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше на душі царства». Черевань тільки засміявся, а Шраму було не нутру. «Враг мене візьми, – каже, – коли з іншим замком... Не скоріше справися, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за Отсіч ви нам і зробите. Чим я вам не сват? Чим, син мій, не жених вам?» Черевань, стоячи збоку, усе дивився на шрама, розявивши рот, да слухав. Як же шрам замовк, тоді він повернувши її до жінки, «Що-то вона скаже?» А та вже тоді медовим голосом, панотче, пане полковнику, приятелю наш любий, нема на Вкраїні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий Шрам, і який старшина, який полковник не віддав би дочки за твого пана Петра. Не к тому, панотченко, тут річ. З дорогою душею, раді й ми оддать за його свою дитину, тільки ж, бо треба чинити таке діло по християнськи. Наші діди й баби, як думали заручати дітей, то перше їхали з усею сім'єю на прощу до якого монастиря, де молились Богу. От Бог давав дітям і здоров'я, і талант на всю жизнь, все діло святе. Зробимо ж і ми по Знала череваниха, що сказати, так і посадила шрама, мов горшок від от жару відставила. Ну, брате Михайле, — каже він череваневі, — благословив тебе Господь дочкою, да не обіди вже й жінкою. «Га, га га. каже Черевань. Еге, бгате, моя милася не зневажила б себе і за гетьманом. По сій же мові та буваймо здорові, каже Череваниха, піднісши гостям покупку. Щоб нашим ворогам було тяжко, як добре мовляє мій сват, каже Шрам. — А діти наші, нехай отак вибрикують, — додав Черевань, бризнувши з кубка на стелю. — Амінь, — каже Череваниха. На тім і застряло сватання. Старі вже більш і не згадували, бо і в Череваня, і в Шрама була така думка, що ще поспіють з козами на торг.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 Викрутившись із того сватання, зникла світлині і не ввійшла на вечерю. А після вечері зараз порозходились на спочинок. Старого Шрама і божого чоловіка положили в світлиці, а Петро, по козацьки, ліг у садку під чистим небом. Не знаю вже, якого то йому. Після того сватання спалось. Як же вернувся вранці до світлиці, то божого чоловіка вже не було в компанії. Поплентав з дідусь іще до схід сонця, і з хмарища. Усі повдягались у довгі подорожні сукні і ждали тільки старого шрама. Той, стоя перед образом, дочитував своїх молитов по стінах і по полицях у світлиці, не видно було більш ні дорогої зброї, ні срібних кубків, бо в тую неспокійну старосвітщину, одлучаючись, не кидай було, плохо дома нічого, а ховай по тайниках, по підземних скарбницях. Старий шрам звелів синові сідлати коні. Якось і Василь невольник виїхав із засадка з Ридваном. Погодив тоді Бог козакам на дратю своїх ворогів усячини, що не один старшина, мов який дука, їздив Ридваном. Блищали мідяні позолотисті герби на Ридвані в череваня. Миготіла в очах дорога горорізьба, гливи, собі пір'я, булави з буншуками, а тих, може, перевелось і кодло що сими гербами величались. Мати з дочкою сіли в Ридван, а Черевань, не покидав таки козаковання, поїхав напрощу верхи. Шрам із ним держав перед того поїзду.